Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a civil rádióban, az FM 98 on Köszöntöm ezeket, Bányai Géza vagyok, Dák Daniel egyetemi tanár. Ma a vendégem a Corvinus Egyetemen tanít, adó Jogot, jogász Igen, az szakterületem, igen, eredetileg jogász vagyok. És, és nem erről fogunk igazából, hisz neked van egy másik kutatási területed, és ez pedig az ökológia, állatújtó jogok, természetjog. Három dolgot meg szeretnék említeni, mert tulajdonképpen engem ez erre fel. Én találkoztam egy, hát nem tudom, hogy ez mozgalom-e, ez szerintem egy ilyen a mozgalom abban az értelemben, hogy a szakembereknek egy megmozdulása. Van a, a természetnek, az állatnak, a növényvilágnak, és vagy a földnek, ki, hogy fogalmazza meg. Ugye Dél-Amerikában szöje használják azt, hogy földanyja, a pápa is ezt rendre használja. Mivel ez az életünknek az alapja, ezért tulajdonképpen jogalanyiság járna nekik, tehát a Törvénykezésben figyelembe kéne venni az ő jogaikat. És két olyan ország is van már, Bolívia és Ecuador, ahol ebbe az irányba történtek lépések. Bolíviában egy parlamenti ajánlás született arra, mm -hmm. hogy, hogy ez kerüljön bele a alkotmányba vagy a törvényekbe, Ecuadorról pedig 2011-ben egy bírósági döntés egy folyónak a. A, a kezelésével kapcsolatban állapította meg, a, tehát a folyót, mint egy jogalanyt kezelte, ami ugye nagyon érdekes dolog, hisz Magyarországon bármilyen civil megmozdulásban gondot jelent a számunkra az, hogy hogy képviselhetünk-e egy ügyet valakinek a nevében, mondjuk a természet nevében, vagy mondjuk a fávédők a fák nevében, vagy a, vagy a, a természetvédő területeknek a, a mondjuk felhasználása, vagy bevonása ellen fölléphete valaki, mert úgy tekintjük ezeket a dolgokat, hogy ezek tárgyak, és nem pedig az élő, világ részei nem hasonlítanak hozzánk, és egyszerűen egy használati tárgy, aminek tulajdonképpen hold dolog nincs neki, hát mondjuk úgy, hogy ilyen értelemben értéke. És hát még egyet megemlítenék, Szófiában múlt évben volt egy, egy a természeti jogai címmel egy ilyen jogászokból és más szakemberekből álló konferencia, ahol ez a kérdés szintén előkerült azzal, hogy az EU-s jogalkotásban ez valamiképpen szerepet kaphasson valamikor a jövőben. Tehát engem ez izgatott föl, és hát tulajdonképpen innen találkozottan átadom neked a szót, még igazából te érteszel ez jobban, én csak... Én csak egy lelkes érdeklődő vagyok ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy ezek teljesen helyén való kérdések. Érdemes jogászokat kérdezgetni, hogy mit gondolnak -e erről, hogy vannak-e a fáknak jogaik, hogyha van egy erdő, ha van egy folyó, sőt, a hozzá kapcsolódó folyórendszer, a növények és állatoknak egy együttese, akkor vajon azoknak vannak-e jogaik? ha ezeket sérülés éri, támadás éri, veszélyek érik, akkor mit lehet kezdeni? Tehát érdemes erről megkérdezni a jogászokat. Talán De én, a... Most, én megkérdeztem jogász, aki ráadásul egy spirituálisan elkötelezett valaki volt, és azt mondta, hogy ez képtelenség. Magyarországon Így ennek van, a, ez a gondolatnak reakció. a fölvetése az, az, az egy olyan tabut hogy mondjam, ráz meg, amivel tulajdonképpen diszqualifikálja magát az ember, hogyha előjön a kérdéssel. Így van, ez a tipikus reakció. Magyarországon legfeljebb addig jutnak el, hogy van, van úgynevezett környezetvédelmi jog, de amiről mi beszélünk, az nem környezetvédelem, az a környezetünk iránti érzékenység, és ebben a környezetben benne vagyunk mi, emberek, benne vannak más lények, élő lények, akiknek szintén jogaik vannak, vagy lehetnek, lehet érvelni emellett. Sőt, benne van az az élettelen környezet is, ami az életünknek a terét adja. Biotikus közösségekről beszélünk, és ez egy egészen másféle felfogás. Talán, hat mondjak, még annyit magamról, hiszen a bevezetőben szó volt róla, hogy valóban az alapképzettségem jogász, sőt az üzleti életet is ismerem, mert van tanácsadói tapasztalatom, gyakorlatom, de ebben nem mindig erős volt a társadalmány sok felé ágazik, alapvetően spirituális értékek fontosak nekem is, igyekszem tájékozódni ebben az irányban, és ezen, ezen sokféle érdeklődésben jelenik meg az ökológia. Ez az egyik, és nem is olyan túlságosan régi érdeklődési irány nálam, de nagyon fontos dolgokra ö, ö, találok, amikor ezeken a kérdéseken gondolkodom, próbálok kutatni, és azt gondolom, hogy össze is függenek egymással ezek a kérdések. Tehát amikor egy elégedetlenség van bennem, mert látom azt, hogy hogyan működik az egyébként igen e, nagyra becsült piacgazdaság, versenygazdaság, de ugyanakkor látom a korlátait, és próbálok e, értelmesen, felelősen kritikát gyakorolni ezzel szemben, akkor tulajdonképpen ennek egyik sajátosága, hogy eljutunk az ökológiai problémákhoz. Tehát a kérdés... E, Fölvetése teljesen logikus akár egy olyan ember számára is, mint én aki adó jogász vagyok, mert igenis lehet arról beszélni, hogy vajon a gazdaság, politikai, fiskális eszközök, azok mennyiben segítik elő egyfajta ökológiai harmónia egyensúly megteremtését vagy nem. Na most, ami a konkrét kérdést illeti. Vannak jogi kultúrák, amelyek tágabbak, színesebbek, lazábbak, és kevésbé merev, kevésbé kategorikus, mint például Magyarországon. Általában Európában, pontosabban az európai kontinensen nehéz érvelni ö, a nem emberi lények vagy a fák jogai mellett, mert megszoktuk azt, hogy elsősorban a római jogból örökölve nagyon szigorú kategóriáink vannak, és ebbe a zárt rendszerbe igen nehéz elhelyezni másféle alanyokat, másféle érdekeket, másféle fontosságokat, sőt, netán érzéseket. De az angol jog az például ilyen szempontból sokkal nyitottabb. Mert ez nem egy ennyire zárt rendszer, hanem tulajdonképpen ez egy mindenevő. Tehát ha keletkezik egy jogvita, és valamilyen angol, amerikai, dél afrikai és stb. bíróság előtt kell megvitatni, akkor a felek számára minden megengedett, hogy bármilyen irányban gondolkodjanak, érveljenek, és érveket hozzanak, és a kérdés az, hogy ezeket mennyire jól tudják feldolgozni, mennyire lesz koherens ez az érvrendszer, és a konkrét ügyhöz mennyire szervesen kapcsolódik, és a bíró számára semmiféle gondot nem jelent az, hogy, hogy úgymond nem jogi érvekről van szó, hanem hogyha megfelelő módon tudjuk kezelni ezeket az érveket, akkor azok mint egy spontán módon jogivá válnak. A kontinentális joggyakorlatban ez elképzelhetetlen, mert itt már a római jogi hagyománytól fogva mindig újból és újból arra törekszünk, hogy nagyon éles határvonalat tudjunk húzni azok között, ami jogi és ami nem jogi. És ez persze egy rendkívül mesterséges megkülönböztetés, és ez a mesterséges megkülönböztetés nagyban megakadályoz bennünket abban, hogy olyan problémákról gondolkodjunk, mint például az ökológiai válság, amiben nyakig vagyunk, és ez a fajta gondolkodásmód, ez a kartéziánus hagyomány, ez egy rendkívül nagy tehertétel rajtunk, ez egy akadály. Descartes úgy gondolta, hogy minden, ami nem emberi, az tárgy, az dolog, beleértve az állatokat is. Ezért azt teszünk velit, velük, amit akarunk, hogyha kezembe veszem ezt a ceruzát, ez nem különbözik attól a kutyától, vagy lótól, vagy báránytól, akivel valamilyen módon kapcsolatba kerülök, például mert a háztartásomban van. Semmi különbség nincs a kettő között. A kérdés az, hogy mennyiben szolgálja annak a háztartásnak a hasznát. Ennyi. De jövő, hogy, hogy mi, mint szubjektív lények, a számunkra ez mégiscsak máshogy van. Így van. Na most éppen ezért uh, Amerikában uh, már a 70-es években sikeres uh, perek voltak, sikeres uh, uh, sikereket lehetett elérni jogvitában, ahol ilyen abszurdnak tetsző érvekkel jöttek elő, hogy netán a fáknak jogaik vannak. Uh, 1972-ben uh, volt a Sierra Klubnak a pere, amely azóta nevezetessé vált, és azok a példák is örvendetesek természetesen, amelyeket említettél itt a beszélgetés elején, de a Sierra Klub példája az még korábbi. Itt egy nagyon egyszerű és számunkra fájdalmasan szokásos történetről van szó. Ez egy nagy természetvédelmi terület, egy rezervátum, fák, másféle, mindenféle növény, állatok, tehát egy biotikus közösség, egy együttes, amely sok-sok száz év, sok-sok ezer év alatt alakult olyanná, amilyen lett, és ezt az emberek pihenésre használják, rekreációra, örülnek annak, hogy ez van. És fölmerült az igény, teljesen természetes igény, hogy oda autópályát kellene építeni, amely keresztül mecceni ezt a rezervátumot. És természetesen akadtak emberek, akik keresztbe akartak feküdni, és akik azt mondták, hogy az autópálya valóban fontos, ebből nagyon sokféle haszon remélhető, például ebből munkaalkalmak teremthetők. Ugyanakkor olyan értékeket veszítünk el, ami miatt sokkal súlyosabb állat kell fizetnünk, azért mert föláldozzuk, beáldozzuk a természeti értékeket, mint az a haszon, amit egyébként nyerhetnénk az autópályával. Tehát megindult egy vita, megindult egy per. És a vita nagyon unortodox módon folyt, egészen e, nem megszokott e, módon, mert azzal kezdtek el érvelni a felperesek. A Sierra Club az egy természetvédelmi értékeket szem előtt tartó közösség. És uh -huh. azzal kezdtek el érvelni, hogy a fáknak jogaik vannak. Azért, mert az életminőségnek a része az, hogy ezek a növények, meg a rajtuk lévő madárkák, meg a többi állat, ez az egész közösség, ez ott van. És a mi emberi életünk sérül, a, a mi életminőségünk romlik, bennünket érnek veszélyek, a mi életünk lesz szegényebb, sivárabb, kevésbé boldog, hogyha ezek eltűnnek. Most, ha egy kicsit jobban a jogász számára is próbálom megmagyarázni a dolgot, mert hiszen mindaz, amit mondtam, ezek egy jó jóindulatú ember számára, aki ráadásul érzékeny talán még a nem kézzelfogható dolgok iránt is, az azt hiszem, hogy örömmel fogadja mindaz, amit mondok. De most nézzük meg a fafejű jogászokat, hogy vajon ők hogyan tudják elképzelni, miként fordítható át a jognyelvére ezek a szép érzések, ezek a jó érzések, ezek a jó kívánságok, miként fordíthatók át a jognyelvére. És hogy egyáltalán nem reménytelen, az ennek a pernek a története mutatja, amit végül is megnyertek. Mm -hmm. Meg az állammal szemben folyt. Igen, mm -hmm. igen. Ha igen, eredeti, a szószoros értelmében véve a PER tárgya egy környezetvédelmi engedély volt, uh -huh. és mivel kiadta a hatóság az engedélyt, Emiatt a hatóságot beperelték a környezetvédők és Ez volt a kérdés, hogy... Ez Magyarországon számtalan esetben be belefordulja, És európában, meg bárhol Igen, más csak ugye ez 1972-ben uh -huh. történt. Tehát ez azért érdekes, mert azóta nyilván ez, ez hagyományá vált, ez mintává vált, tehát erősíti azokat az embereket, akik ilyen értékek iránt elkötelezettek. Szóval, hogyha a jogaimat akarom érvényesíteni, akkor legegyszerűbb egy perre gondolni, hiszen a, a jogérvényesítésnek a legtermészetesebb módja az az, hogy perelek. Például te a szomszédom vagy, és valami vitánk támad, tiéd a szomszédos ház, vagy a szomszédos lakás, és nem tudunk megegyezni egymással, és akkor én beperelek téged, mert mondjuk arra az az alma, amelyik a te telkedden lévő fáról áthullik hozzám, azt gondolom, hogy ez az enyém, te meg azt gondolod, hogy a tied, mert hogy az a te almafádról hullott oda, szóval végül is de nem fogunk. <gül> nem De könnyen oda mehet a dolog, igen. Szóval nem, persze, először próbálnak megegyezni mm. természetesen az emberek, de hát a jogi végső, és egyébként teljesen normális eszköze az a peresítés. Igen ám, de ehhez mi kell? Ez egy határozott kérés kell, egy nagyon határozott kérés. Nem elég az, hogy azt mondanám, hogy szeretem a fákat, uh -huh. vagy szeretem az almát. Ez egy határozott kérés kell, ez egy igényt kell előterjeszteni, egy nagyon konkrét igényt. Tehát nem elég annyit mondanom a... Tehát mondjuk a... egy egy, egy jogsértést, vagy egy jogvédelmet be kell jelenteni. Igen, nem elég annyit mondanom, hogy bíró úr, szeretem az almát. Uh -huh. Vagy bíró úr önérzetemben megsértett a szomszédom vagy bíró úr csúnyán nézett rám a szomszéd, vagy nem szereti a macskánkat. Tehát ezek mind nem releváns érvek. Releváns érve az az, ha megmondom azt, hogy én mit akarok. Azt akarom, hogy minden évben 10 kiló almát szolgáltasson ki nekem, amelynek a piaci ára ennyi és ennyi, erre én adok egy becslést, és ha én ehhez nem jutok hozzá, akkor engem ő kompenzáljon. Tehát így néz ki egy jogvita. Uh -huh. Vagyis a jogok mögött egy Határozott kérés van, egy konkrét igény van, és monetáris terminusokkal pénzben kifejezhető. Uh -huh. Tehát ennyiben is egy exakt és egy konkrét igényről van szó. A kérdés az az, hogy vajon ez most hogyan vetíthető rá ökológiai problémára? Például nagyon nehéz pénzben kifejezni a dolgokat. Igen. De ugyanakkor el kell De ismerzik. még az almás fánál is lehet azt mondani, hogy jó, hát akkor én nem engedem meg, hogy belugjon az almafád, ezt vágjuk ki, de fogok neked minélbe venni 10 kiló almát a piacról, és én erre azt fogom mondani, hogy de én azt az általam gondozott fát, mert igazából engem nem az ért, tehát az érték az sokkal nagyobb az én almámban, amiben belefeketedem a munkámat, amit ápolok, amit szeretek. Tehát van egy olyan emberi motivum, amit a jog általában nem lát. Így van. Ö, azért a jog, jog is ö, természetesen tud tökéletlen lenni. Ö, például az történik, ö, hogy, ö, hogy látom azt, hogy ö, nem szeded le az almát. És ezért az alma elkezd sárgulni, aztán megy elrohad, és milyen jó lett volna, hogyha én átmehettem volna és leszedhettem volna, de ez nem az én telkem, tehát ez nekem egy fájdalmas történet és elkezdek a bíró előtt ezzel érvelni, hogy de hiszen ott volt ez a szép palma és tönkremet, mert ilyen hanyag szomszédomban. Ez nem egy jó érv. Tehát a bíró azt fogja mondani, hogy rendben van, de tudjam kimutatni azt, hogy konkrétan milyen hátrány ért, milyen hasznossága az, ami a vitának mm. a tétje, és hogy ez pénzben hogyan fejezhető ki. Az előszereteti érték, az ünzet negatív interesse, ahogy a rómaiokból tanultuk, az önmagában semmit nem jelent, ez általában nem elismerhető, mert a jogvitákban azt a nyelvet kell használni, és azokat a fogalmakat kell használni, amiket mindenki használ, és amelyeket mindenki úgy használ, ahogy én használom. Tehát meg kell találni egyfajta közös nevezőt, tehát az átlagember gondolkodásmódjához kell igazodni. Vagyis a különlegességeket nem tudja befogadni ilyen értelemben a jogvita. Holott az életünkben nagyon is előfordulhatnak ilyen különlegeséget, hála Istennek, hogy előfordulnak, tehát hogy nem csak közösséges dolgok vannak. Ezt a szérek klubot még le a bíróság hogy döntött? A bíróság azért ismerte el a, a felperes követelését, és mondta ki, hogy érvénytelen a, vagy jogszerűtlen a határozat, mert azt az érvet ismerte el, hogy egy nagyobb közösségnek érdeke fűződik ahhoz, hogy ez a természetvédelmi terület fent maradjon, és ha már az autópálya megépítéséhez is fűződik, de ez kisebb érdek. Tehát a két hasznosságot egymás mellé tette, mm. és azt mondta, hogy az előbbi hasznosság halmaz nagyobb, tehát neked adok igazat. És hogy te ezt megindokolni, szóval az az értéke millió dollárakban vagy még több pénzben kifejezhető, ez a másik pedig nem számszerűsíthető. Hát igen, ezek nem összehasonlíthatók, ez a piacgazdaságnak ugye a nagy problémája, eh, hogy egy példát mondjak, mondjuk meg lehet mondani, hogy Babics Mihály hány pengővel jobb költő, mint József Attila. Ugye, ami egy eléggé abszurd dolog, igen. de meg lehet mondani, mert össze lehet számolni, hogy a Melyiből művei kiadásokból mennyi bevétele. Van, volt az egyiknek, mennyi a másiknak, és a kettő közötti különbség... Már egyetlen, csak azt mutatja, hogy mennyire jó üzlet, az hogy mennyire jó költ, azt nem mutatja. Igen, ugye, tehát az élet, ami, ami igazán fontos nekünk az életben, azok általában nem véhetők bele ilyen instrumentális kategóriákba. Egy perc. Demokrácia, most címűs, itt a Civil bányaigéző Bányai Géza vagyok, és dr. Deák Dániel, egyetemi tanár a vendégem, és természet és jog, a természeti joga, nagyjából ez a kérdés körül, beszélgetünk, és ott hagytuk abba, hogy ez a Sierra Club 972-ben milyen sikert ért el, és tulajdonképpen egy Pénzben meg nem fogható ö, értéket, nagyobbra értékelt ott a bíróság, mint a, az autópályának a, a hasznosságát pénzben nagyon könnyen kifejezhető ö, ö, számok. Igen, tehát azt gondolom, hogy ö, jó olyan mondat hangzettel el a korábbiakban, amit a jogász is megért. Tehát próbáltam, a jogi nyelven, a megszokott jogi nyelven érvelni, És ha még ehhez szabad hozzátenni valamit, hogy amikor a jogász előtt fölmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet jogokat érvényesíteni, akkor általában két utat lehet követni a magyarázatban, és ez így van az európai kontinensen is, és az angol száz világban is. Az egyik esetben azt mondjuk, hogy jogok azért vannak, mert ezekhez érdekek tapadnak. Az alanyi jog az a tárgyi jog sajátos kifejezése, a tárgy jog által védett érdek, tulajdonképpen ezt lehet mondani. Német... Ezt el tud mondani a laikusoknak és ugyanilyen röviden? Igen, tehát a, a jogban végül is érdekek sűrűsödnek össze. Az emberek a munkamegosztásban ugye különböző helyzetben vannak, ebből adódóan különböznek az érdekeik egymással, ebből adódóan konfliktusok lehetnek közöttük, a jogok egymással szemben elvárások fogalmazódnak meg, az elvárásokból jogok és kötelezettségek keletkeznek, és ezeknek az érvényesítéséről van szó. Mm -hmm. Tehát ezek, ezeknek az érdekeknek a figyelembevétele, összehangolása, a konfliktusok elsimítása, ez történik a jogviták rendezésére. És ezt tárgyi jognak? Hát ugye a, a, a jogérvényesítés esetében mi alanyi jogról beszélünk, amikor a tárgyi jog átváltozik, a, a, amikor a, a törvényben kifejeződő jog, vagyis a tárgyi jog átváltozik életviszonyokkal. Aha. És konkrét személyhez kötődő jogok és kötelezettségek életeknek. azért nagyon... A jogászi kifejezések, és általában igen, ezekkel ezek, az, ő, életben ő, az életben mi nem élünk, jogok. és nem mindig értjük, igen. Tehát amikor a jog konkretizálódik és uh -huh. életviszonyokban fejeződik ki, tehát ezek, ezen érdekek védelme folyamán, védelme kapcsán, válik megy végbe ez a fajta konkretizálódás. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy érdekek vannak, és társadalmi érdek ezeknek az érdekeknek az elsémítása, és egyfajta egyensúly megtalálása. Másik lehetőség az úgynevezett akaratelmélet, amikor viszont jogaim azért vannak, mert nem egyszerűen érdekeim vannak, hanem azok valamilyen módon ki fognak fejeződni. És persze ebben a kifejeződésben szintén konfliktusok vannak, de mivel értelmes lények vannak, ezért meg tudunk egyezni egymással, és az akaratunkat egyeztetni tudjuk egymással. Például. Mondjuk egy szerződés kötünk. Uh -huh. Például visszatérünk az almafa vitára, uh, lehetséges, hogy a bíróság előtt a két vitás fél, ugye a két szomszéd, aki beperelte egymást, végül meg fog egyezni egymással, és egy egyességet köt, uh -huh. amit a bíró jóvá. De az az akaratuk szerint fognak a dolgok ezek után. Így van, tehát uh -huh. egybe fog vágni az akaratuk, tehát egy egyesség jön létre. Na Én most úgy, azért ez, ez a természettel, a hogy az van. állatokkal, vagy bármivel Na. kapcsolatban akaratról nem lehet nevezni, mert gondot, nem ismerjük fel az akaratot. A gondot az jelenti, hogy ez emögött, ki nem mondva, egy nagyon mély és mondhatni szélsőséges individualizmus van, uh -huh. mert ezek a jogok mindig individuális érdekekhez, vagy individuális akarat kifejezéshez kapcsolódnak. Uh -huh. Az élet azonban ennél sokkal színesebb. Ezt kifejezhetjük úgy is, hogy kicsit élesebb akarok hogy mindig két önző akarat küzd egymással? Igen, mert emögött uh -huh. tulajdonképpen a homo ökonomikusnak a szemlélete uh -huh. van, vagyis hogy az ember tulajdonképpen arra teremtetett a világra, hogy hasznot csinálja. Uh -huh. És hát ugye világos, hogy nagyon-nagyon sok ember álló Istennek ezt nem fogadja el. Pedig ma ez a ez a standard gondolkodás. Hát az utóbbi 4 évben a nyugati világban valóban ez vált a meghatározóvá. Tehát a gondot az jelenti, az állatok vagy a, a növények felől nézve, hogy ezek a jogok nem egyszerűen konkrétak és pénzben kifejezhetők, és exaktak, hanem mindig individúhoz, tulaj, tulajdonképpen azt lehet mondani, mindig egoizmushoz kapcsolódnak. Uh -huh. És ezt az egoizmust valahogyan föl kellene törni, valahogyan át kellene jutni valamilyen más állapotba, ami néha sikerül, néha nem, mert az életünkben vannak szélső helyzetek. Például, ugye, ha azt mondjuk, hogy az állatoknak jogaik vannak, akkor hozzájuk nem tudjuk társítani ezt az akaratérvényesítő képességet, vagy az érdekeknek ezt az elismert legitim körét nem tudjuk társítani. De azért a... A, a mi életünkben évben most az állatokat nagyon is előfordulhatnak eh, nehéz vagy szélsőséges helyzetek. Na, bocsánat, egy, egy kutyatartó, tartó, tehát egy, egy, a, kutya, a kutya és a gazdája között van egy nagyon határozott szinte szerződési megállapodás a kutyának az akarata, mivel hogy érzelmileg kötődnek egymáshoz, Ebb, általában a gazdi által figyelembe, van véve is fordítva, mind a kettő figyel a másik akarattára, tehát Eh, hogy mondjam, beszélni nem tudó és a jogot nyilván nem ismerő lényel szemben, nem nincs, nincs hogy mondjam, ért, értelmi érvelésnek helye. Mégis látszik, hogy, hogy határozott megállapodásra lehet jutni. Igen, ez azért van. Mert De a fajta... kisgyerek is majdnem ugyanez a kategória. Igen, ez azért van, mert egyfajta közösség fejlődik ki. Tehát ha megmaradok én, mint individu, mint egoista lény, és mellette a kutyám, mint egy eszköz, hogy az én jólítemet uh -huh. szolgálja, akkor nem lehet megoldani a problémát. Uh -huh. De ha kialakul egy áram a kutya és a gazdája között, ami nyilvánvalóan kialakul, csak nem olyan könnyű ezt igazolni. Nyilvánvalóan van kommunikáció, érzelmek hullámoznak, közös múltjuk van, közös történetük, közös élményeik vannak, közös reményeik vannak, tehát közös jövőjük is van. Tehát az élet részévé válik. Akkor egy egészen más helyzetről van szó és akkor már e, tág értelemben véve elvárásokról, jogokról, védelemről is lehet Sőt, beszélni. Sőt, hát gondolkodnak, hogy áldozatot hoznak egymás Így van. Hát gondoljunk például egy csecsemőre. Ugye mm -hmm. az ember életében is ez az individualista felfogás, ez nem mindig végigvihető. Vagy gondoljunk arra, születik egy gyermek, e, nevezzük tragikusnak, bár nem biztos, hogy ez egy tragikus esemény, születik egy gyermek, aki fogyatékos. Mm. E, ugye a, az ő, ő jogérvényesítéséről, az ő akaratérvényesítéséről gondoskodni már a hagyományos kategóriákkal nem lehet. Vagy gondoljunk az abortuszra, vagy gondoljunk hmm. az eutanáziára. Ezek ilyen szélső helyzetek. Vagy gondoljunk csak egyszerűen arra, hogy amikor egy csecsemű megszületik, akkor minden normális emberben, ha ezt érzékeli, észleli, hogy igen, megvan ez az ifjú lény, akkor azonnal ott van benne a heves vágy hogy gondoskodjon róla. Tehát azok a tárgyak, vagy dolgok, vagy más ember, vagy más lények, amelyek körülvesznek bennünket, abban a pillanatban interakcióba lépnek velünk. Uh -huh. Csak sajnos bennünket úgy nevelnek, már kicsi iskolás korunktól fogva, hogy ezeket az interakciókat vetkőzzük le. Legyünk közömbösek, legyünk kérgesek. Mert az a fontos, hogy a otthon felejtsem a tornazsákot, meg egyenesen üljek az iskolában, meg ezer ilyen szabály, ami ami úgymond civilizál engem, vagyis végső soron a cél az az, hogy egy egoista állatot hozzon ki az iskola végeredményként, uh -huh. abból a gyerekből, aki még nyitott szívvel is lélekkel kerül be az iskolába, de aztán majd megfegyelmezik. És mivel egy ilyen egoista lényé válik, elveszíti azt a képességét, hogy közösséget tudjon teremteni a fákkal, a növényekkel, a kutyájával, a madárkákkal, akik a kertben vannak, mindezt a képességét elveszíti. Na, jól érzékelem, tulajdonképpen ez a tény, ez a, a szembenállása a valósággal, tulajdonképpen. Ez egy, hogy mondjam, egy, egy pszichológiai traumához is vezet társadalmi szinten. Ma csak egy kiragadott példát hogy egyik legforróbb téma, de mondjuk a Abortus. Tehát, ha valaki egyénileg átmegy egy, egy nő ezen, az ő viszonya a meg nem szült gyerekhöz, az néha lehet egészen misztikusan töltött valami, ami egész életébe végig kísérheti, és egyáltalán nem nevezhető a dolog, és a, a, a, tehát ő nem úgy kezeli ezt a kérdést. Ez lehet egy tragikus, a métromma a nő számára is és nem közömbös, ugyanakkor van egy ilyen tudatos, vagy a társadalom által támogató tízé, hogy ez csak ez, ez egy bizonyos pontig, ez csak dolog, tehát ez csak egy esemény, orvosi esemény, és ennyi, ne, ne, ne legyen ebből lelkismert furdalásot, stb. stb. Menj, menjünk tovább. Igen, azt vannak olyan paradox helyzetek is, hogy vannak nagyon fundamentalista úgynevezett életvédők, akik ugye minden áron a, az anya jogait egyébként semmibe véve, minden áron amellett ö, kardoskodnak, hogy már egy a gyermeknek meg kell születnie. Valószínűleg ez a fajta merefelfogás felfogás sem jó. De vannak szemben azok, akik pedig ezt ezt, ezt olyan módon utasítják el, olyan hevességgel, hát. hogy az anyának csak az anyának vannak így jogai. Van, így van. Igen, hát Igen. Ezek, ezek akkor van baj, hogyha ilyen szélsőségek. És be... mind a kettőben érezni egy bizonyos ilyen, hogy mondjam, tehát egyfajta paranóját, hogy mondjam így most, tehát ez lehet, hogy nem pontos kifejezés, de egyfajta sérültséget, ami, ami mögött személyes ö, ö, traumák kúzódnak meg valószínűleg. Igen, az érzékenységüket. Akár generációkra visszamenőleg. Az érzékenységüket veszítik el ezek az emberek, megmerevednek a pozíciójukban, és ezáltal képtelené válnak arra, hogy ebbe a közösségből be tudjanak illeszkedni. De az igazán nagy kihívás az az számunkra, hogy tudjuk érzékelni azt, hogy egy biotikus közösségben uh -huh. élünk. Az előbb említettel a Földanya metaforáját, Igen. példáját. Tehát mm. valóban vannak olyan, ö, olyan ö, ö, ö, magyarázatok. James Lovelocknak híres Igen. a magyarázat, aki a gája fogalmat vezeti be. A biotikus közösség, az még ha a szó ö, szűk jogi értelmében véve nem is alany, tehát nem úgy jogalany, mint egyik ember vagy a másik ember, de mégiscsak egyfajta személyesség van ebben a dologban. És ha személyesség tapad hozzá, akkor azt védenünk kell, akkor az érték, akkor azzal foglalkozni kell. Ez nagyon érdekes, ugye a régi korokban, a, ugye a Gája maga is, egy, meg meg van személyesítve egy, egy főistenk, de Bumi az indiaiak számára, tehát ők teljesen élőnek tekintik, tehát egy személynek tekintik ezt, és ez nem pedig, nem valamilyen törzsi, hogy mondjam, ilyen. ilyen, ilyen, ilyen ilyen totemisztikus valami hitből fakad, hanem tulajdonképpen egy ilyen holisztikus felfogás, hogy egy, egy nagy együtt lélegző egésznek a hátán vagyunk, és mi is ennek a részei vagyunk. Igen, ez az élet tisztelete. Tehát végül is ugye, beleszületünk egy világba, és nem az a feladat, hogy ezt megismerjük, nem az a feladat, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, mi az igaz, mi a hamis. Nem az a feladat, hogy élveljünk. Legkevésbé az a feladat, hogy halmozzunk, hogy felhalmozzunk mm. valamit, hogy gyűjtsünk, hogy gyűjtögessünk. Nem, a feladat az az, hogy meglegyen bennünk egyfajta érzékenység, miáltal fölé, fölébred bennünk, és föl tudjuk ébreszteni a környezetünkben az együttérzést, a szolidaritást. Mert akkor megindulnak áramok emberek között, és akkor egyfajta sajátos egyenlőség tudat fejeződhet ki. És ebben az egyenlőségben, ebben már a jogok is benne vannak. Nem a hagyományos értelemben véve, de ha az egyenlő méltóságot, az egyenlő tiszteletet meg tudom adni a környezetemnek, és benne a saját helyemet is megtalálom, persze, akkor itt már tulajdonképpen a szó tágabb értelmében véve jogokról beszélünk. Tehát a jognak ilyen szempontból van két felfogása. Az egyik esetben a jog az nem más, mint a kényszer. A jog az, amit ki tudok kényszeríteni. Ha van, ha, ha van egy lehetőségem arra, hogy keresztül nyomjak rajtad valamit, akkor nekem jogom van. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor nincs jogom. A másik, egy nyilvánvalóan számomra sokkal szimpatikusabb felfogás, az azt mondja, hogy nem, a jognak a, biztos van ilyen is, igen, persze, az állam egy büntetést kikényszerít, stb., de igazán fejlett társadalomokban, meg hát demokráciában nem ez a jognak a lényege, hanem az autenticitás, a hitelesség. Hogyha van egy vita, amit rendezni akarok valahogyan, akkor az én érveim hitelesek legyenek, konstruktívak legyenek, segítsen megoldani a problémát. Tehát igazából az a kérdés, hogy meg tudunk-e egyezni abban, hogy így és így látjuk a világot. De ez azt is jelenti, hogy egy csomó embernek és más élőlénynek, vagy dolognak helyet vagy teret kell engednünk, akinek most nem engedünk teret. Így van, tehát ez értelmezés képessége. Tehát a jognak a lényege ebből a szempontból nem a kényszerítés ellenkezőleg, az értelmezés azért, mert az értelmezés előfeltétele a megegyezés. A kényszerítés előfeltétele, ki nem mondott előfeltétele, pedig éppen a megegyezés hiánya. Tehát ez két egymással rendkívül éles ellentétben álló világmagyarázat, és ez a jogban is kifejeződik. És ha az ökológiára vészetének, akkor természetesen az utóbbi az, ami járható út, és ha egy kicsit tovább gondolkodunk, akkor ebben a biotikus közösségben, ebben a gájában látjuk ezeket az áramokat, látjuk az együttműködés lehetőségét, és az egyenlőségnek, az egyenlő tisztelet megadásának egy sokkal mélyebb értelméhez jutunk. Tehát során, amikor beleszületünk a világba, akkor az a jó, ha valami olyat teszünk, amivel az életet meg tudjuk nagyobbítani. És az a rossz, ha valami olyat teszünk, vagy kell tennünk, vagy elszenvedünk, amitől az élet kisebb lesz. Tehát végleményben erről szól a dolog, és mi az, amikor beleszületünk a világba, akkor nem az a feladatunk egyszerűen az is, hogy megismerjük a valóságot, hanem hát ugye ennek az a paradoxona, hogy tulajdonképpen ez a megismerés lehetetlen, vagy ezt a folyamatot nem lehet befejezni, mert mi lenne a megismerés az, hogy objektív, vagyok, hogy eljutok a tárgyi igazsághoz, csak hogy a tárgyi igazsághoz nem tudok eljutni, mert magam is része vagyok annak a valóságnak, amit vizsgálok, és ezt tudomásul kell venni. Tehát én is ennek a rendszernek a része vagyok, ennek következtében van egy környezet, amely tulajdonképpen egy ingatag környezet, mert ez én személyes megítélésemtől függ az, hogy ebben a környezetben hogy találom meg a helyemet, és ebben kell rendet vágni, és egyedül nem tudok rendet vágni, mert az egésznek az a kulcsa, hogy másokkal megtaláljam a kapcsolatot, kommunikálni tudjak, akár a kutyámmal, akár a növényemmel, amelyet megöntözök, és akkor ebből majd valamiféle harmónia keletkezik, vagy legalábbis benne van. Ez, ezek egy a ilyen, ez egy ilyen nagyon megengedő magatartást követel az embertől, egy kicsit úgy, hogy túlság, hogy igenis fogadjuk el mindenkinek, a bármit csinál, vagy pedig vannak benne határozottan olyan pontok, ahol erőt kell mutatni. Biztos, hogy vannak olyan pontok, ahol erőt kell mutatni, de e, hát én legalábbis személy szerint úgy vagyok, én csak a személyes élményemről tudok beszélni, mélyen meg vagyok győződve a, a, az erőszakmentességnek a fősebb mm -hmm. Tehát nem gondolom, hogy, hogy kényszer vagy erőszak alkalmazásával messzire jutnánk. Nem azt mondom, hogy ez adott esetben nem fordulhat elő, és akár még bizonyos etikai érveléssel is nem igazolható, de én nem hiszem. Ne most én az államra gondolok tulajdonképpen. Tehát ahol van egy, tehát tegyük fel, hogy a világ megváltozna ebben az, ebben az irányba, akkor is ö, ö, lesznek emberek, akiket hát bizonyos mit helyre kell tenni, mert, mert hát helyre kell tenni. A tanároknak, a szülőknek, a barátoknak. Segíteni kell őket. A, a szomszédnak, szomszédnak kell. Tanulni kell, tenni, kell de végsősorban az államnak is kell képesnek lennie helyre tenni a dolgokat. De hát az állam mi vagyunk. Tehát ha vannak élő eleven közösségek, uh -huh. például Amerikában nagyon erős a helyi demokrácia, a sheriff az jó, ha úgy tetszik, akkor az az állam. De valójában ez nem az állam, hanem ez a polgároknak a megkosszabbított. De keze. például az, az is jelenti, hogy egy, egy ilyen ideális közösségben tulajdonképpen annak a gondolata, hogyha kipattan, mondjuk, hogy autópát kell építenünk a, az erdő közepén, ez a gondolat, ez talán kisebb pattanhat. Hanem eleve már olyan valamit keresünk, hogy hogy oldhatjuk meg, hogy az erdőt jól elkerülve valamit mégis megoldjuk a problémáinkat. Esetleg menjünk sokkal tovább, hogy életünk persze nélkül inkább, és nem is biztos, hogy olyan sok kell. Tehát ez nagyon messzire is elvezet, egy egészen más világ alakulhatnak képből. Jól gondolom? Igen, nyilvánvaló, hogy nagyon édes konfliktusokkal találkozunk sokszor az életünkben, és ugye ez nem kikerülhető. Egyszerűen azért, mert más és más helyre születünk a világba. De hát én legalábbis igyekszem ebben a világban amennyire lehet jól érezni magamat, aminek az előfeltétele az hogy bizalmat tudjak kölcsönözni azokkal, akikkel találkozom. Szinte azt lehet mondani, hogy egy vak bizalmat. Mm -hmm. Mindaddig, amíg az ellenkezőjéről meg nem győződöm. Tehát a, a, a, a, az a hit van mögötte, hogy nincs olyan konfliktus, amit ne lehetne rendezni, és ne lehetne elindulni a, a problémák kezelése, megoldása útjában. A, a CIVI Rádióban Bányai vagyok, dr. Deák, Dániel Egyetemi Tanár, Korvinus Egyetemről a vendégem, és igazából egy borzasztó, izgalmas, a jövőről beszélgetünk hogy mennyire lesz ez a jövő, a valóság, azt nem tudom, de azt hiszem, hogy nem vagyunk teljesen egyedül, akik szeretnék ezt ugye az ökológiával egyre többen foglalkoznak. Amikor beszéltünk, akkor te nagyon határozottan azt mondtad, hogy ökológia az, az számodra nem környezetvédelem. Így van, a környezetvédelem az a világ felparcellázásának a terméke. Az abból származik, hogy vannak menedzselhető problémák, és az egyik ilyen probléma azok a környezeti károk, és hogy ezekkel valamit lehet kezdeni. Mm -hmm. hogy például lehet alkalmazni ösztönzőket, mondjuk egy úgynevezett piguadót alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy egy vállalat, terhet rak a környezetére, miközben neki magáhaszna van, akkor egy méltányos megoldás az, hogy őt egy különleges adóval kell sújtani, azért, hogy kompenzáljuk ezeket a károkat. Tehát ön az a gondolkodás húzódik meg, hogy a szennyezés folyamata visszafordítható. Holott ez egy hibás gondolkodás Nem fordítható vissza, már nagyon régóta tudjuk. Az egész fenntarthatósági gondolkodás erről szól, hogy nem fenntartható. Igen, tehát egészen naiv és mondhatni buta optimizmus. Azért érdekes, mert az állami már tervezést a, még mindig. A, a, a római klubnak a jelentése óta köszönjük, hogy nem. Igen, nem tehát az Entópia ezzel természetesen számolék el. Ugye a közgazdászok a mai napig úgy gondolkodnak, hogy van egy jövőbeni érték, amit majd lehívhatok, mondjuk két év múlva, azt úgymond le kell számítolni, ami azt jelenti, hogy az ma jelen értékben kevesebbet ér, és hogy ahogy haladunk, a célponthoz, haladunk előre az időben, egyre többet ér. Vagyis mögött egy rendkívül naív felfogás húzódik meg, mert egy ilyen egyenes vonalú fejlődés, egy ilyen primitív optimizmus, hogy ahogy haladunk előre a jövőben, mindig többet ér. Holott nyilvánvaló, hogy a jövő ilyen szempontból sok irányú, és lehet, hogy jól alakulnak a dolgok, lehet, hogy nem jól alakulnak a dolgok. Különösen, amikor olyan korlátozott erőforrások vannak, mint mondjuk a kőolaj, vagy a kőszín, vagy bármi más, aminek kiszámítható a, a, a, a vége, amikor ott véget ér, akkor ott valami nagyon véget fog érni. Így van, így van. Szóval... Ö, nem természetvédelemről, vagy nem környezetvédelemről kell mm -hmm. beszélni, mert ami igazán izgalmas dolog, ö, egyébként ezt nagyon szépen kifejezi a ö, most már nevezetessé vált enciklikájában Ferenc Pápa is, ami igazán érdekes, és ami igazán az életünket személyesen érinti, az a, ö, az alkotásnak a folyamata. Mégpedig ez egy ö, kreáció kontinua, ahogy ezt már ö, Augustinus kifejezte, az időszámítás szerint a 4. században, tehát egy ilyen folytonos alkotás folyamatáról van szó. Tehát tulajdonképpen mi beleszületünk valami csodába, és erre valamilyen módon rá csodálkozunk. Egy élmény az, amiben bele, beleszületünk, és ugye ezt kétféleképpen lehet magyarázni. Lehetséges úgy magyarázni, hogy de akkor leszel biztonságban a világban, ha megismered a veszélyeket, megismered a kockázatokat, és kialakítunk hierarchiákat, kialakítunk ö, cselekvési módokat, taktikákat, és hogyan lehet védekezni mindenféle hibákkal szemben. Ö, ilyen piramisok vannak, azt mondja például, sajnos a a Claudium et Spes dokumentumnak, amely a, ugye a második vatikáni zsinat, tehát a reform zsinatról származik, és nagyon sok jó és nagyon sok reform gondolat származik erről a zsinatról, de mégis bizonyos tekintetben ezt a régi merev felfogást tükrözi, azt mondja, hogy az ember egy kitüntetett lény, az egyetlen olyan lény az univerzumban, amelyet az Isten magáért akart. És ez egy nagyon rossz mondat. Mert ö, emögött az van, hogy az emberi élet az egy ö, ö, teljesen különleges valami, egy abszolútum, amihez képest minden más lénynek az élete uh -huh. az ö, le van értékelve, és a, azok azt a célt fogják óthatatlanul szolgálni. Főször, az írásokból nem levezethető direkt, mondom. Nem, nem, az ellenkező hagyomány is megtalálható, csak ez egy buvupatakszerűen megjelenő hagyomány. Tehát a keresztény, az, a, a, a fővonal, a főáram, a, fő, ö, a főáromú keresztény gondolkodás az sajnos az olyan, amelyik nem segíti azt, hogy ö, harmonikus vagy jobb viszonyba kerüljünk a természettel. Hát gondoljunk arra például úgy, hogy olyan szentjeink vannak, ugye legalábbis a katolikusoknak, olyan szentjeik vannak, ö, Szűz Máriától nem tudom kire lehet gondol, gondolni, amiben nincsen benne a természet. Uh -huh. Ezek teljesen üres képek, Egy, Egyedül mondjuk művel. Szent Ferencben azért benne van. Na de ez egy másik hagyomány, uh -huh. ez egy kivételes hagyomány. Mondjuk ezért nagyon érdekes, ugye, hogy a pápa Ferenc nevet vette föl, nem is és, volt Ferenc. És ez egy lázadás. Áldásul, ez egy lázadás, ez a konvenciónak a megtörése. Ez egy lázadó pápa, aki Pontosan azért vette föl a Ferenc nevet, mert üzenni akarta. És először világnak. használt azt a szót is, hogy földanya, tehát ez teljesen szokatlan módon. Igen, igen. Tehát ugye Ferencnek van egy ö, ö, csodálatos képessége, hogy hmm. beszélgetni tud a madarakkal és az egyház a hosszú évszázadok folyama, folyamán ezt a képességét elveszítette. Mm -hmm. Azért, mert túlságosan racionálissá vált. Van egy Lynn White nevű ö, amerikai középkor, vagy angol középkor történész, aki már a 70-es években írt egy híres tanulmányt, amiben leírta azt, hogy a, a hitünk, a keresztény hit, nem csak a katolikus, hanem általában a keresztény hit, az mennyiben járult hozzá ez a katasztrófa szemlélethez, mm -hmm. tehát hogy, hogy nekünk föl kell az egész egy e, e, a természet, amelyet mi szabadon felhasználhatunk. Nekem a... az az érzésem egyébként, nem nagyon akarom pláne néhány perccel a műsor végét elterelni a témát, hogy ez, én ezt nem is, én nem tudom valahogy mélyen a vallás üzenethez kötni, hanem sokkal inkább ahhoz a, a Rómából fölnevekedett és, és a bar barbár, úgynevezett barbár világból jött embernek tűnik a, a, ez a hódító, a kalóz, a a, a, aki a kifosztással és a hódítással nyeri a, a, a, a gazdagságot és a területét, ami az európai népekre abszolút jellemzőnek tűnik. Gondoljunk csak az angolokra, je, nagyon durván mondom, ugye akkor végül is egy kalózokból nőttek ki lordokká, tehát persze ez egy kicsit talán durva, hogy mondjam, leegyszerűsítés, de hát végül is igen. Igen, az egész nyugati fejlődés egy instrumentalizálódás. szól. Hát, a, a magyarok bejövetele a, a, a, a, a, a körképen is. Ha valaki ezt megnézi, akkor megdöbben, hogy hát ott arról van szó, hogy megbehtelenítik a, a szláv királynak a lányát, elrabolják, azt ízévé teszik, stb. És, és, és vérés és ízében született ez a, a dolog, amire most olyan büszkék vagyunk. Igen, egy fehér és fekete világ, ellenségek, barátok. És az érdekes az, hogy ezt a leghősibb korban, tehát úgy értem, amikor a történelmet ilyen hősi szemléletben nézték 19. század végén, hogy ezt a diszonanciát belekomponálták, és ebből nem a diszonancia jött ki, hanem ezt valahogy olyan természetesnek tekintették, hogy nekünk erővel letiportuk a másikat, és akkor most itt vagyunk. Igen, nagyon ezt, ezt, És ezt nem, ezt nem tudom sehogy se a kereszténységhez kötni. É, pedig ez é, milyen köthető igen? a kereszténységhez, mert hiszen e, a hétünknek a gyakorlása és a keresztény értékek... E, e, Akkor úgymondanám, Jézus tanítással nem tudom kötni. Ahhoz nem, igen. Mm -hmm. De amit a kereszténység véghez vitt az elmúlt 2000 évben, az tulajdonképpen nem más innét nézve, mint egyfajta, ahogy az előbb említettem, instrumentalizálódás, vagyis tárgyiasodás, uh -huh. vagyis eldologiasodás. Különböző fordulópontok voltak itt. Ugye, nyilvánvalóan az első nagy fordulópont, vagy hát sok ilyen mozzanatot ki lehet emelni, de az ilyen mozzanat, ilyen mozzanat például az, hogy Ö, ugye a, a Nazaret-nek volt egy kifejezetten etikai tanítása. Szó nem volt olyan fogalmakról, amelyek azóta számunkra kulcsfogalmak, hogy szent háromság, mm. ö, meg ö, hogy ki volt előbb, meg hogy ö, a szent lélek az ö, ö, kitől származik, meg hogy egy lényegű-e a fiú az atyával. Tehát ezek a fogalmak természetesen Tökéletesen idegenek voltak ettől a felfogást. De ezek őszintén, szóval ma már megint közömbössé váltak az emberek számára. Hát az egy más kérdés, Igen. De, de nagyon mélyen beépült az életünkbe, uh -huh. mert emögött egyfajta dologiasság fő, fogalmazódik meg. Mondok egy teológiai példát, és rögtön látjuk, hogy ennek a gyakorlati következménye is, Micsoda? mind a mai napig annak ellenére, hogy ma már elveszítették az emberek a kapcsolatot az egyházzal, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok ember elveszítette a kapcsolatát a, ezekkel a hitértékekkel és hittételekkel. A katolikus egyházban például úgynevezett elégtételt kell eh, adni, akkor, hogyha valamilyen bűnt követtem el, és ha, ha úgymond megfizetem eh, ezt, uh -huh. eh, akkor föloldozást kaphatok. Ez rendkívül mélyen idegen eh, a názeretének a tanításától. Uh -huh. Mert, Mert ő a... Igen, hát a például uh -huh. a tékozdó történetére gondolunk, ugye a, a, a, az egyik ilyen híres történet, az atya, az elébe szalad a fiúnak, meg sem várja, hogy a fiú ö, bocsánatot kérjen, uh -huh. vagy elégtételt adjon, és nyakába burul. Uh -huh. Megelőlegezi a bizalmat, megelőlegezi a szeretetet. És ö, sajnos a, az egyházi gyakorlat, és benne a világi gyakorlat is ennek megfelelően éppen ellenkezőleg alakult, egyfajta szatúcs gyakorlattá vált az életünk. Nem lehet, hogy azért, mert tulajdonképpen a világ az a másik főnek az oldalánál, aki, aki ezt nagyon nehéz nézte? Hát és aki, aki azt mondta onnan, na, na, de hát ez, ez, ez mindent eltékozolt, és visszafogadták, én pedig itt voltam, és hát az én jogaim most akkor sorbulnak, és, és hát elég tételt szeretnék. Igen, tehát ugye... Mert lehet... mi, mi, tehát a világ ezen az oldalon áll, már mint a fiúnak az oldalán, nem a tékozló fiúnak az, és nem az apa oldalán. Igen. Érzelmileg legalábbis, vagy hogy mondjam. Persze, nyilván, mert az embernek... A, a ségeri a, önzésünk ezt diktálja. Azt a kihívást, ami az Isten meghívásából adódik, hát ezt, ezzel mindig küzdésebből csak töredékek uh -huh. adódnak, amit lehetőségként meg tud valósítani. Tehát ezek újból és újból arra utalnak és arra mutatnak, hogy mennyire... E, tönkretesztük magunk körül, mennyire idegenítjük, tárgyasítjuk magunk körül a környezetet, mert az olcsó hasznot keressük. És ez az olcsó haszonkeresés, ez fejeződik aztán ki a természet és az ember viszonyának az ellentmondásosságában, is hogy nem tudunk rácsodálkozni a természet alkotására. Igazából itt a természet alkotása az érdekes, és ezzel kapcsolatban mit tehetünk? Ez is csodálhatjuk, másrészt imádhatjuk. Továbbá fájlalhatjuk, mert észreveszük a töréseket, észreveszük a drámákat, és ezért egy együttérzés alakulhat ki bennünk. Tehát, hogyha így ö, közelítünk a dolgokhoz, akkor ez egy egészen másfajta felfogás, mint ez a haszonelvű, vagy ö, racionalitás, amikor újból és újban meg akarok feladatokat oldani, amikor gyűjteni akarok, amikor tárgyiasítom magam körül a világot, mert úgymond csak az az igaz, és amikor egy egoizmból fullad bele az egész. Ö, természetesen ilyen értelemben a keresztény hívők ebben a 2000 évben nem lettek megváltva. Hmm nem hallották meg valójában az üzenetet. És az ökológiai válságnak ugyan ez az oka, hogy nem hallották meg ezt az üzenetet. Ezzel a hanggal befejezzük most, mert véget ért az időnk, és ezt a kicsit fönnmaradt... Hangot ezt tekinthetjük úgy, hogy folytathatjuk valamikor. Természetesen, szívesen. Deák Dániel egyetemi tanár volt a, a demokrácia most vendége, Bányai Géza búcsúzik egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz a nök.